En artikel i Stockholms tidningen idag berättar om grisar. Ju magrare jullskinka desto bättre. Grisen vägs varje vecka. Vi har med anledning av den här artikeln hittat kallat Svinuppfödare Walfred Lindemann. Välkommen! Stämmer det där med, med Bilden. Eller Jag ser det där att, att, äh, att det är magra. Jo, det är många människor som föredrar magertvätt. Vi får odla. Du är det att det är väldigt olika smak på det där. Vissa människor vill ha grisen fet. Grisen Andra vill ha grisen smal Vissa ville ha den lite Ja, lite smärt i höften i alla fall så här Och andra föredrar att liksom att Bröstkorgen ska se ut i den mer Andra gillar den plattare typen Och det finns, Vi försöker rola fram en, en gris För varje svin Eller, eller ett, ett, ett, ett, ett, ett mat för varje, för varje rätt Eller ett en sort för varje fläsk Eller ett Ett, ett fläsk för varje för varje fall Och där, då blir det ju det att eh, vissa grisar blir ledsna grisar Och <laughs> de lärda grisar, ja det har man ju hört talas det, det, det är ju inte ovanligt det där. Sen gäller det att få dem att eh, vi, har ju, eh, vi har ju gjort särskilda grisar Vi har till särskilda grisar till eh, s ja, Jo det är väldigt, jo, de, de, de ska vara, det ska vara tårt och knastret redan från början Ja och sen så, sen så det är det den lustig sagt om säger inte nöf, nöf, de säger tuff, tuff. Ja, ja. det är väldigt eget där. Jo. Och, sen har vi ju det randiga fläsket, det vill ju många ha randigt. Nu har jag lyckats få ihop en liten rutig typ också, som som jag hoppas ska slå på den allmänna maktandemann. Man kan nämligen då sitta om det är långa måltider. Det är det ju ofta på hjularna. Så där kan man sitta och spela schack på flest allt det där. Vilket är ganska skönt. Sen har vi ju låtit tillverka special. Vi har ju det här stora grisfötterna. Det är ju många som tycker om det. Ja. Där har vi låtit dem lägga på. De går i träning, grisarna, varje morgon. Så är det uppställning. De står i sina små bås. Och så kommer jag in och, och säger till dem liksom, ja. Ja. Och så går de ut. Och sen så är det armhävningar försteslag sådär Och sen är det frigymnastik här, Och sen så har vi eh, tryn mot trynmetoden utanför i litet slag Ja, Sen så är det dags att gå och ta en middagspaus Så utfordras de De får den Bästa föda man kan få i världen Nämligen steg fläsk Ja Sen eh, avslutas träningsprogrammet med, med Studs med liten bort Ja Och eh, Ja, det är väldigt trevligt där. Ja. Det de, de är inte alls så som man påstår. Nej, det är väl då i mina grisskötare världen. Det får jag säga, i det avseendet. Man kan säga så. Ja. Men, eh, jo, vid ett tillfälle, det måste jag få berätta, det var väldigt ja. lustigt. Jo, jag skulle inte till en modersugga som heter Dagmar, förresten, jag jag skulle nog prata med en väldigt trevlig människa. Eller, nej, nej, nej, väldigt trevlig. Jag har haft henne i många säsonger och jag har inte velat nämns vad jag gör av henne. Hon har blivit så ofattligt stor. Hon är ja. ju hon är bra stor. I alla fall, jag skulle gå in i, i kätten där. Och då visade jag jag hade gått om. Då visade att jag kunde inte rätta på ryggen. Nej, jag var hopvikt som en fällkliv så här. Va? Och kliver väl in till moder så kan Dagmar på det ja. viset. Då. Då. Är, Nej, jag har klävit in där Jag har klevit in i en annan kätte Så var det Jag kommer så dåligt Jag, jag, jag hade ju så väldigt dålig sikt där, ja. där, där Så där. jag kommer väl in i fel kätte Sen kommer ju då Min, min, min grisförman mm. Han heter Lauritson För jag är en väldigt trevlig kar Från Osbygd Han kommer in Och ska, och ska utfordra oss då Eller ja, ja, ja, Eller Ja, i varje fall för att jag långt Han misstog mig för fargaltens för särimler mm. Ja Och det var helt på att sluta det, det, det var väldigt obav. Jag fick tillkalla veterinär som ja. kom gående igång Och jag, jag, jag, jag var ju svårt övertygad Lås om han ser så dåligt ja. också Då, Allt nog det visade sig som tur var Att jag inte hade något fel på ryggen inte. Nej, jag hade bara råkat knäppa ihop västen med hjälp så? så var det